Ось і все, Айдаре», – сказав усміхаючись Данило. «Тепер в цьому світі ти не один і я не один. Нас двоє братів, розумієш? Бо в тобі тече тепер частка моєї крові, а в мені частка твоєї. І так буде до самої нашої смерті, до кінця нашого, який би він де і коли не був». Немає у нас спільного Бога, а чиї Він взагалі і в кого Він є, коли допускає такий лиха над людьми. Але нехай. Є у нас спільне небо і сонце спільне, є спільні зорі і спільний вогонь, є віра спільна у нас. Моя у тебе, а твоя в мене. А це міцніше за будь-яку іншу віру, «Я чую в собі зараз подвійну силу, бо людина повинна хоч би у щось вірити. А якщо можна когось, то можна вважати себе доволі щасливим. «Зачекай, Данку», – мовив Айдар, – «я кипчак. у нас свої звичаї. Я хочу, щоб і так, як мої предки, за їхнім звичаєм ти став моїм братом». Він скинув із себе чапан, а потім в сорочку лишився голий до пояса. Данило слідував його прикладу, чекаючи. Айдар підійшов до нього і обійняв його, торкаючись худорлявим, білим, своїм тілом, могутнього торсу Данила. «Треба, щоб відкритими грудьми ти торкнувся відкритих грудей брата, щоб нічого не стояло між нами» тіло проти тіла, і все. А тепер відей мені свою сурочку, і свідче, «Пан, а візьми мою, і зброю, візьми мої ножі, а мені лише свої, і кони поміняємо». Ось і все. Це означає, що кожен з нас живе, окрім свого життя, ще й життям іншого, що моє – твоє, що твоє – моє. Це рідкісний звичай в нас – але коли його вже виконали, то цей обряд священний, і хто його порушить, – смерть, як за зраду рідного брата. Так само і у нас. Таке трапляється нечасто, а на зраду дивляться ще гірше, ніж коли зрадив брата, бо по братима сам собі вибираєш, брата ж, бо доля вибирає. І раптом час зупинив свій стрімкий біг і застиг на місці. Саме у цю хвилину, у цю мить завмерло усе, народжуючи нове, народжуючи початок. Усе, що нас оточує, незмірна велетенська загадка. І навіть коли не сподіваюся розкрити її, повинен намагатися прагнути цього. Кожен із нас – загадка для себе самого і для інших. І в цьому усі люди рівні, і все дорівнює усьому. Камінь, мурашка – ти сам. А лише коли відпустиш руки – сповіддя. Тоді сила, що веде нас, те найбільше, що є всередині людини, допоможе як вірний кінь. Виводячи, нехай несвідомо, але певно, на шлях, час стискається, якщо докладеш до цього зусиль, і треба стискати його, осягаючи, що мить це вічність у борні за власне життя, за дусвій і вищу людську, свою свідомість за людськість не втрачати і миттєвості. Вона рухається теж у нашому житті, якраз вона може бути вирішальною, бо вже сам намір, саме прагнення творить світ. Між людьми кордони як гори, закохані, занурені в пристрасть. Люди лише посилюють межу, звищують гори між собою, бо закоханість своєлюбна, а пристрасть сліпа. А лише коли підіймися над собою, коли той, хто всередині тебе повірить тобі і покаже, де і що є справжнім, тоді осмисливши і прийнявши